Yang telah mencukupi para hambanya. Apapun yang akan menimpa hamba atau yang dibutuhkan hamba, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mencukupinya. Karena Allah dat yang maha kaya, Allah dat yang maha perkasa, dan Allah dat yang maha sempurna dalam segala galanya. Allah yang akan mencukupi segala perihal para hamba khususnya kepada orang-orang yang mereka benar-benar bersandar kepada Allah taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mewujudkan ajaran agama Allah atau dalam mendakwahkan agama Allah taala diantaranya dari segala macam makar para pembenci agama dan para pembenci dakwah para nabiullah alaih salatu Wasallam bagaimana menghadapi permesuhan yang sengit dari orang-orang yang mereka membenci dakwah kawheed yang disampaikan oleh para Nabi Allah alaih salatu wassalam. Sejarah da'wah para Nabi semuanya telah insyaAllah pernah kita dengar bagaimana permusuhan kaumnya Nabiullah Allah Nuh alaih salatu wassalam. Bagaimana permusuhan kaum Ad dan kaum Samud terhadap Nabi Allah Hud, Nabi Saleh. Bagaimana permusuhan ayahnya Nabiullah Ibrahim dan kaumnya terhadap Nabi, Nabiullah Ibrahim? Bagaimana permusuhan Firaun dan keruanya dalam menghadapi dakwah Nabiullah Musa as salam? Bagaimana permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam dan bagaimana permusuhan Abu Jahal dan kawan-kawannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahma kar-makar, permusuhan dan mereka merancang makar untuk menghadang dan membinasakan dakwah yang disampaikan oleh para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Awakalnya para duat ilallah dan tawakalnya orang yang mereka berjalan di atas jalan Allah SWT Allah yang akan mencukupinya dari segala upaya makar untuk memberangus menghadang membumi, uh, membinasakan dakwah yang mulia itu alaih sallahu bikafin abdah Bukankah Allah yang telah mencukupi hambanya, mencukupi kebutuhannya, mencukupi yaitu menghadang dari segala marabaya yang akan menimpa beliau? Dan di antara model orang-orang kafir, musyrik dari zaman dulu kala sampai sekarang juga mereka khaufifunka bil ladina min duni mereka suka menakut-nakuti engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesembahan-sesembahan selain -sesembahan Allah taala ditakut-takuti dengan berbagai macam sembah-sembahan selain Allah taala walat kalau istilah kita itu walat dianggapnya tidak menganggungkan, tidak mengkeramatkan, tidak memuliakan, melecehkan, kemudian diancam kualat. Nanti kalau ada apa-apa, tenanto, tenanto, mesti kena sawah pewi. Ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik ini mengkaiti mereka menakuti para Nabi Allah alaih salatu wassalam dengan sembah-sembahan mereka maka Nabi Ibrahim ketika mereka menakuti ini terhadap Nabi Allah Ibrahim yang dianggap melecehkan sembahan mereka ayul faiqaini ahakku bil amni mana diantara dua kelompok Yaitu orang musyrik dan ahli tauhid yang layak untuk merasa aman. Lawang kalian saja melecehkan Allah, mendaci maki Allah atau mendurhaka kepada Allah, tidak takut. Bagaimana saya suruh takut terhadap sesembang-sembang kalian. Mana di antara dua kelompok yang lebih layak untuk memiliki rasa aman? Apakah orang-orang musyrik atau ahli tauhid? Lalu Allah katakan, Al-larina amanu, walam, walam yalbisu imanahum bidul min, Walam yalbisu imanahum bidul min, Ula'ika lahumul amnu, Wahum muhtadun. Orang-orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah Yang ini bertauhid Dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedaliman Maksudnya adalah syirik Sebagaimana penjelasan Nabi kepada para sahabat Ketika mendapatkan ayat ini Hatinya terasa sangat berat Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan ula'ika la'a ini Allah bin aman wa lam yalbis manamul wa mutadun untuk mendapatkan al amnu wal untuk mendapatkan rasa aman dan petunjuk syaratnya harus beriman dan tidak mencampurkan dengan kezaliman yang membuat para sahabat itu tidak mencampurkan dengan kedoliman, padahal kedolim itu ada tiga macam ada kedolim kepada diri sendiri wujudnya maksiat orang yang maksiat dikatakan kedolim karena kedolim itu sendiri artinya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya orang yang mereka bermaksiat sama dengan menyuguhkan untuk dirinya hidangan-hidangan yang busuk, yang tidak bergizi bahkan racun yang bisa mematikan. Orang yang minum racun itu adalah dolim karena akan bisa membasakan dia. Sebagaimana orang yang bermaksiat dia telah dolim karena maksiat itu ibaratnya racun yang bisa membuat pelakunya itu sengsara, hatinya rusak dan dia telah duraka kepada Allah taala sehingga menyeret dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala zalim. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Menahan haknya orang lain atau bahkan merampas haknya orang lain mengganggu orang lain dolem kepada orang lain ini yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala kalau orang yang dolem kepada orang lain ini tidak menyelesaikan di dunia di akhirat kelak Allah akan adakan pembalasan pembayaran atas kedolimannya dengan cara membayar kedolimannya dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki sampai ketika kebaikan dia habis sedangkan belum tuntas untuk membayar kedolimannya maka keburukan orang yang dia dolimi diambil digabungkan kepada keburukan dia ini yang Nabi katakan akan ada orang-orang yang mereka bangkrut Orang yang bermaksiat ini juga bisa bangkrut Dan orang yang dolim juga terancam bangkrut Bangkrutnya orang yang bermaksiat di mana? Nabi pernah membawakan sebuah hadith La'aklamanna akwaman min ummati. Yak tunaiu mal bil hasanati asali cibaliti ham tabaypo. Saya benar-benar tahu ada satu kaum di antara umatku ini yang di hari, di hari kiamat lah dia akan datang dengan pahala sebesar Gunung Tihamah yang putih, pala besar. Akan tapi, berskalian nasibnya sangat tragis. Kenapa? Faizaluhallahu haba'an mangsura. Allah menjadikan pahala dia yang sebesar Gunung Tihamah yang putih ini hancur, berantakan ludes kayak debu yang terbangan sehingga tidak lagi yang bisa dimanfaatkan dari kebaikan yang pernah dia kumpulkan sampai para sahabat miris mendengar apa yang disampaikan Nabi sehingga para sahabat pun memperjelas ya Rasulullah Sibhum lana jalihim lana Allah nakuna min Wa nahnu la na'lam Ya Rasulullah Sintensi Siapa sim mereka itu Ya Nabi Jelaskan kepada kami Agar kami tidak termasuk golongan mereka Padahal kami tidak tahu Kalau tidak tahu khawatir Kalau kemudian Masuk kegolongan mereka dan tidak sadar karena ketidaktahuan itu bapak sekalian sering sekali membuat orang terjebak atau bergelimang dengan perkara-perkara itu tapi dia tidak menyadari berapa banyak karena ketidaktahuan dia bergelimang dengan amalan-amalan syirik, tapi tidak menyadari kalau dia sedang Bergelimang dengan amalan syirik Ya berapa banyak yang tidak tahu Kalau larungan di pantai selatan itu ada Amalia syirkiah Perbuatan syirik Berapa banyak orang tidak tahu Kalau sajen-sajen di gunung Merapi itu adalah Termasuk amalan syirik Berapa banyak yang tidak tahu Kalau datang ke dukun-dukun itu adalah Mengancam batalnya amalia syirik rusaknya keislaman dia berapa banyak yang tidak tahu kalau dia mengabaikan hukum Allah itu bisa menjadikan dia kafir seterusnya ketidaktahuan sering membuat orang itu dia berkubang dengan perbuatan-perbuatan tersebut dan dia tidak menyadarinya maka para sahabat sangat antusias untuk memperjelas siapa mereka itu. Nabi katakan, Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Adapun mereka itu adalah kawan-kawan kalian dan dari kulit-kulit kalian, min al muslimin. Bahkan yang lebih hebat lagi, wa yakhudunah min al leili ke mata mereka itu memiliki amalan salat malam sebagaimana kalian memiliki amalan salat malam. Tapi kau tidak terakhir seperti itu, kata Nabi. Walakin kaum kaumun khalau bimahari millahi intahakuha. Tapi mereka ini satu kaum yang apabila sudah berada di balik mata manusia mereka tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah dalam berbagai macam hal muharramak yang diharamkan oleh Allah Ta'ala perbuatan ini bisa perbuatan maksiat seperti ini bisa membuat atau mengancam dia bangkrut dengan kebaikan-kebaikannya demikian pula dalim kepada orang lain mengancam bangkrut sebagaimana diketerangkan tentang orang-orang yang muflis ada adadaruna manil muflis taukah kalian para sahabatku siapa itu orang-orang yang dikatakan muflis, bangkrut kata para sahabat Ya Rasulullah Al-Muflis Sufina Man la dirhamalah wala pata Ya Rasulullah di kalangan kami yang namanya orang yang bangkrut itu orang yang mereka tidak punya duit, tidak punya dirham, tidak punya perabot. Sehingga bangkrut. Punya apa punya apa-apa tinggal dengkulnya. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengingkari dan begitulah diantara makna kebangkrutan di dunia. Tapi bangkrut, nah yang hakiki ada bangkrut kelak dari kiamat. Kata Nabi Al-Muflisu Man yakti yawmal kiamati Bisolatin Wa sawmin wasawasodakotin Orang yang mereka dari kiamat kelak datang dengan pahlaw salat, puasa, zakat, sadaqah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi juga Wa yakti wasata mahada wa qadha hadza wa qalaba hadza wa daraba mahada tapi dia juga datang dengan membawa dosa syatam caci maki mengumpat kemudian memukul Menumpah darah memakan harta orang lain kemudian Kodoliman, kodoliman ini akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Satu persatu akan dia lunasi, kodolimannya dengan kebaikan dia ketika dia punya kebaikan. Fain faniat, kalau ternyata setelah dia lunasi itu semuanya belum tuntas, sedangkan kebaikan sudah habis maka diambilah keburukan yang ada pada orang yang dia dolimi, digabungkan dengan keburukannya jadilah dia orang-orang yang bangkrut dolim kepada orang lain makanya dolim yang layutrok yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala seandainya di dunia dia bisa lepas dari tuntutan kedolimannya belum sempat dihukum, belum sempat ditangkap, belum sempat disidang, belum sempat dijebloskan dalam penjara, Belum sempat ini terapkan, ini atas kedaliman dia Belum mendapatkan hukuman Maka di akhirat dia tidak bisa mengelak dari hukuman Allah SWT Sehingga orang-orang yang mereka hati yang punya iman dia benar-benar hatinya akan senantiasa terbayang-bayangi suasana kelak ketika menghadaplah suahan wataala akan hisap yang Allah akan tegakkan. Maka Umar bin Khattab pun ketika mendengar ada kuda atau unta yang terperosok gara-gara jalan yang itu jelek. Umar khawatir nanti ditanya oleh Allah dari kiamat kelak. Karena dibawa kepemimpinan Umar. Sehingga bagaimana. Itu betul-betul melepaskan tanggung jab kelak di hadapan Allah. Dengan perhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Ada pun dalim, Yang ketika dalim kepada Allah dalam tuk syir. Ah, yang maksudkan dalam ayat tadi al-ladhina amanu walam uh, walam yalbisui manahum bidulmin dolim yang maksudnya adalah dolim syirik Nabi katakan alam tasmau qala abdin salih apakah anda kalian tidak dengar perkataan seorang hamba yang salih itu Luqman Ya bunayya, la tusyk billah. Inna syirkah la dhulmun adzim. Sehingga zalim yang dimaksudkan adalah syirik. Ah syirik ini yang akan benar-benar memutuskan harapan seseorang untuk mendapatkan rasa aman kelak dari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan rasa aman sama sekali. Dan rasanya manusia di dunia sangat tergantung nilai kesempurnaan Tauhid. Ali Tauhid itu ada yang berbuat maksiat, ada yang mendolimi orang lain, tapi dia tidak musyrik. Siapa dia ahli Tauhid yang dolim kepada diri sendiri dengan maksiat dan dolim pada orang lain dengan dolim yang dia lakukan? akan berkurang kadar kesempurnaan rasa aman dan petunjuk sesuai kedoliman yang dilakukan kepada diri dan orang lain. Semakin seorang itu dia pelaku maksiat, kegelisahannya, kerasa tidak amanannya semakin besar. Rasa takutnya, kegaluannya, kata ayah ini, kegagalonya, rasa takutnya itu semakin besar kegelisahannya semakin besar semakin dia sempurna tauhidnya, ahli tauhid tidak bermaksiat tidak mendolem dengan orang lain ini rasa amannya akan semakin besar rasa amannya akan semakin besar dan di akhirat kelak juga sesuai dengan kadar tauhid yang dia miliki sejauh mana dia akan memiliki rasa aman dan, mem dan mendapatkan petunjuk sesuai dengan kadar Tauhidnya demikian pula di dunia semakin sempurna Tauhidnya semakin sempurna petunjuknya orang yang Tauhidnya sempurna semakin lencang, semakin lurus dalam menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia akan menghindari segala macam bentuk daliman dan orang yang mereka ingin bertauhid benar pasti dia akan belajar benar biar tahu benar apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala biar bisa mewujudkan agar Allah ridhai itu mesti dia semangat belajar sehingga petunjuknya semakin sempurna petunjuk ilmu maupun petunjuk amal petunjuk ilmu apa kaitannya ilmu dengan ahli tauhid ia semakin sempurna dalam mengentukkan Allah Ta'ala. Semakin orang ingin mentaati Allah semakin total, dia akan semakin semangat belajar. Orang yang tidak punya semangat belajar itu pasti sangat taatnya rendah. Pasti. Pasti. Kata-tanya umpamanya ada 100 item taat kalau dia tidak punya semangat mempelajarinya artinya dia pun tidak semangat taat kalau dia punya semangat mentaati seratus item berarti dia harus betul-betul tahu tentang seratus perkara itu maka sempurnanya tauhid berkaitan erat dengan semangatnya dia untuk mempelajari ilmu demikian pula amal orang yang ingin semakin menyempurnakan tauhidnya semakin kuat semangatnya untuk beramal Maka semakin sempurna kata Allah, ini eh tidak, petua, rasa aman dan petunjuk. Orang semakin sempurna tauhidnya, semakin hatinya itu bergantung total kepada Allah Ta'ala, ini yang membuat rasa amannya semakin sempurna. Orang semakin kurang kadar tauhidnya, hatinya semakin lemah bergantung kepada Allah, ini yang membuat dia itu semakin rapuh. Sinjarasa amannya kurang Oleh kena tulang semakin sempurna mesti kalian lihat Tauhid seorang semakin merasa aman dan semakin sempurna petunjuknya ini ayat jawaban terhadap pertanyaan yang sebelumnya tadi ayul fariqaini ahaku bilamni mana antara orang yang musyrik dan orang tahli Tauhid itu yang lebih layak untuk merasa aman Ya jelas ahli tauhid Orang-orang musyrik itu rasa takutnya besar Mereka dibayang-bayang dengan ketakutan kepada itu sesembahan-sesembahan mereka Yang ada itu kualat, kualat, kualat, kualat Dan mereka ditakut-takuti dengan bayangan-bayangan khurofat sehingga khurafat-khurafat itu banyak bersarang pada pemikiran-pemikiran orang-orang musyrik pikiran-pikiran yang tidak mengenai khurafat gagak lewat ngoma, teratapan terus nabrak kucing teratapan terus selairi dina apa apa jumat keliwon ratapan terus. Pokoknya khurafatnya banyak. Sarang khurafat, masyarakat musyrikin sarang khurafat. Allah katakan, "Alaisallahu bikafin abda? Bukankah Allah itulah yang mencukupi hamba-Nya? Barangsiapa yang bertawakal total kepada Allah, Allah akan mencukupi hamba-Nya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Mari kita lihat apa itu makna Al-Hasib Al-Kafi Wal-Hasibu Arabun Al-Hasib Huwa Al-Kafi Alladhi kafa ibadahu Jami'a ma Ma'ahammahum min umur Dinihim wa dunyaghum Al-Muyassir Lahum Kullama yahtajuna Kullama yahtajunahum At-taf'ih anhum kullama yakrawu nahum. Arabon al-hasib itu adalah al-kaf'ih yang mencukupi, yang mencukupi para hambanya terhadap semua perkara yang mereka butuhkan dalam perkara agama atau perkara dunia. Allah Subhanahu wa Taala yang mencukupi kebutuhan hamba dalam urusan dunia ia ya semua yang berkaitan dengan ya ini pernak-pernik untuk menegakkan kehidupan dunia yang mencukupi masalah sandang, papan, pangan kemudian tempat tinggal ketersediaan, ia ya ini reseki semuanya telah Allah cukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan manusia manusia tinggal mengolah apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam perkara urusan agama, Allah cukupkan dengan petunjuk-petunjuk yang Allah kirim melalui para nabinya, para rasulnya, sehingga terbimbing untuk mendapatkan surga. Bagaimana caranya, Allah cukupi. Al muyasir lahum, ulamayah taajunahum. Allah yang memudahkan manusia Untuk mewujudkan apa yang mereka butuhkan Allah bekali manusia dengan akalnya Dengan otaknya Sehingga bisa membangun Atau, merah, atau merancang Mewujudkan, merakit Semua apa yang menjadi kebutuhan dia Berkaitan kebutuhan mata Kebutuhan telinga Kebutuhan transportasi Kebutuhan segala macamnya Komunikasi sehingga manusia bisa sangat dimudahkan dalam mewujudkan apa yang mereka inginkan. Dulu orang haji taunya hanya dengan kapal atau berada tersedia kapal sehingga haji bisa berbulan-bulan dan orang yang haji itu dianggap Ilang, mulai Alhamdulillah. Sekarang Haji, masyallah, atau Umrah, masyallah, sangat mudah dengan kendaraan yang ada. Demikian pula dalam urusan-urusan ini ilmu pengetahuan maka dimudahkan Allah Swt fasilitasnya dengan bekal apa yang Allah letakkan pada manusia kemampuan untuk mengolah apa yang telah Allah sediakan dimudahkan Allah Ta'ala termasuk dalam urusan agama juga dimudahkan oleh Allah SWT Allah yang menolak mencukupi hamba itu menolak dari segala perkara yang mereka benci yang akan membahayakan mereka Allah yang melindungi para hamba terhadap semua perkara akan membahayakan mereka. Ini adalah makna al-Hasib yaitu al-Kafi yang mencukupinya. Kemudian, wa minal ma'anil Hasib termasuk di makna al-Hasib, termasuk yang terakandungan makna al-Hasib. Annahul Hafiz Ala ibadihi qulla ma amiluhu ahsa wa nasu Di antara manasib adalah itu Allah Subhanahu wa taala al-hafiz yang menjaga yang menjaga terhadap para hambanya semua apa yang telah amalan -amalan mereka lakukan amalan-amalan mereka Tersimpan semua jejak amal yang manusia telah lakukan. Tidak ada yang tersia-siakan dari amal kebaikan dan demikian pula keburukan. Semuanya itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wataala. Tersimpan, terjaga. File-filenya itu tidak ada yang rusak. Semuanya itu dan keadaan, yaitu. Strik rekodnya, jejak perbuatannya semuanya. Ada semuanya. Ah, sahabat Allah. Allah yang menghitungnya, merekapnya, mengkalkulasinya. wanasuhu walaupun manusia telah melupakan. Boleh jadi perbuatan kita setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, tiga tahun, sepuluh tahun yang lalu, dua puluh tahun yang lalu. Sudah kita lupakan semuanya, tapi Allah tidak pernah lupakan semuanya dalam catatan rekapan Allah yang nanti di hari kiamat Allah akan keluarkan itu kitab catatan lalu akan Allah katakan kepada mereka ikhra' kitabak Baca, bacalah sendiri kitabmu kafapi nafsika alaikal yawmah hasibah Cukuplah diri kaum sendiri hari ini yang merekap atau yang itu menghitung berapa banyak berapa amal baikmu berapa amal burukmu sehingga manusia tidak bisa lagi mengingkari semua caratan caratan amal yang ada di situ sampai ketika Allah keluarkan caratan amal atau kiruhada wahabaku apa ada catatan-catatan itu yang kamu ingkari. Boleh jadi ada catatan amal yang dia yaitu tidak lakukan kok ini tercatat. Kapan aku ngelakoni keong ini? Gaje diingkarinya semuanya tinggal mantok-mantok, manggut-manggut semuanya dia benarkan. Yang baik pun yang buruk Atungkiru hada, ada ramakah ketabatii al-hafidzun? Apakah malaikat yang mencatat amalmu dalim kepada kamu? Kamu tidak melakukan malaikat nyata, atau kamu melakukan sesuatu enggak dicatat malaikat? Semuanya Dijabat kali hamba Allah tidak yaud. Sudah benar semuanya benar, catatan itu benar kadang diingkari Allah merekap Allah mengkalkulasi tidak ada yang terhinggal, walaupun manusia telah melupakannya, ya Allah tidak melupakannya, dan semuanya akan dihadirkan kepada manusia wa'alimata'ala dhalik dan Allah mengetahui semuanya tentang apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal perbuatan mereka Wa man yusallihul amal min fasid Allah yang membedakan antara amal-amal yang baik dan amal-amal yang rusak amal-amal yang ini bagus dan amal yang jelek Allah Subhanahu wa taala wa alima ma yastahiqquna minal jasa Allah juga mengetahui orang-orang yang mereka berhak untuk mendapatkan balasan sesuai dengan kadar ukurannya. Minasawab wal-iqab, pahala dan ancaman, pahala dan ini hukuman. Allah semuanya tahu. Dan teliti. Dan walayat limu rabbuka ahadan Dan dalam Allah membalas amal-amal para hamba, tidak akan ada kebalaiman sedikit pun yang Allah akan lakukan kepada para hamba. Bahkan yang ada antara al-adl wal fa'bil pembalasan oleh itu yang ada antara al-adl wal fa'bil. Kalau itu amal kebaikan, bapak sekalian. Maka kebaikan manusia sekecil apapun Allah perhitungkan dan bahkan dilipatkan pembalasannya sepuluh 10 sampai sejuta kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga ini adalah faadzulloh ini keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala kemahmurahan Allah terhadap kebaikan hamba Allah mensyukurinya. Allah membalasnya bahkan dengan berlipat-lipat pembalasan Tapi kalau hukuman Allah Sesuai dengan kadar keburukan yang dia lakukan Sehingga Allah membawa -membawa membalas manusia hukuman Allah Antara al-adal wal-fadl Bahkan Berapa banyak keburukan-keburukan hamba -keburukan yang kemudian bahkan Allah kemudian hapuskan Allah ampunkan Dengan berbagai macam sebab yang telah mereka lakukan Bisa karena taubatnya Bisa karena Yaitu amal solehnya Bisa karena Bahkan istighfar anaknya Bisa karena musibah yang pernah mereka uh, dapatkan Dan dengan kemurahan Allah Allah ampunkan dengan sebab-sebab yang terkadang mereka tidak sangka-sangka sebabnya boleh jadi dianggap sangat remeh tapi itu menjadi sebab bahkan diampunkan dia oleh Allah SWT Allah Al-Hasib Al-Kafir terhadap amal-amal para hamba semuanya terfailnya, tersimpan semua tidak ada yang rusak semuanya itu ada sehingga tidak ada yang dilupakan oleh Allah Sehingga jangan pernah khawatir sania kebaikan kita tidak terekap oleh Allah taala hanya karena kita sangka enggak ada orang lihat, enggak ditulis wartawan, enggak masuk televisi, enggak masuk radio, enggak diliput. Semuanya tercatat oleh Allah taala. Allah muhithun dan yang meliput semua amal para hamba. Wal kafi Arabun al-Kafi, al-Li ifa'atul Halqi ulama ahmahum biyadi Subhana. Itu dat yang mencukupi makhluk semua apa yang mereka, yaitu buruh yang semua kebutuhan makhluk itu di tangan Allah Taala. Kecukupan Allah itu mencukupi sehingga tidak pernah kekurangan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para hamba. Hanya orang-orang yang mereka itu, yaitu bayangan-bayangan sendiri seakan-akan apa yang mereka butuhkan akan habis, akan berkurang. Allah sediakan untuk makhluknya itu sesuai dengan kadar kebutuhannya khawatir minyak habis khawatir cadangan energi habis sehingga kemudian uh, berpikir sendiri bagaimana pemecahannya mestinya pemecahan yang paling utama itu takwa. yang Allah tuntut itu kita takwa. Allah akan berikan jalan keluar Allah akan cukupi apa kebutuhan manusia wa mayat taqillaha yaja'allahu mahraja wa mayat taqillaha Ya jalau min amri yusrah Orang yang mereka bertakwa kepada Allah SWT Allah akan berikan jalan keluar Orang yang mereka bertakwa kepada Allah akan Allah, Allah akan mudahkan perkaranya Dan hamba juga yang paling berbahagia Yang merasa cukup dengan pemberian Allah Taala. Apa kata Nabi diantaranya? Qa'af laha benar-benar telah beruntung berbahagia aflaaha sindaniku man aslama warudzikakifaban wa gona allahu fi ma ata benar-benar seorang itu dia ber ber berbahagia beruntung sukses siapa itu satu man aslama orang yang mereka Islam Punya keislaman Tanpa punya keislaman Dia tidak punya akar kesaksesan enggak punya modal sukses Sebab orang yang tidak punya keislaman Semua amal-amalnya tidak akan Berguna untuk menyelamatkan dia Di azab Allah Ta'ala Sehingga Islam itu adalah modal utama untuk sukses. Maka dikatakan dalam riwayat man dakhala al-qabra wa huwa ma'ahu islam fa absyir. Idza dakhaltal qabra wa ma'akal islam fa Kalau Anda masuk kubur dan bersama Anda Islam, maka bergembiralah. Berarti <-tuh> Anda punya modal utama untuk masuk surga anda punya modal utama untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala ketika kita punya keislaman, tapi kalau tidak punya keislaman, tidak punya modal apa-apa untuk selamat dari neraka untuk masuk surga tidak ada harapan lagi dia diberikan oleh Allah resiki yang cukup untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dia, dia tidak kekurangan. Kemudian yang penting lagi kuncinya, yang ketiga urusan dia dengar segitu, وَقَنَا اللَّهُ فِي <فِمَأَطَى> مَا أَتَاهُ Hatinya ada rasa kona'ah. Kalau tidak punya kona'ah, tidak akan pernah merasa cukup berapapun pemberian yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Walaupun gajinya sudah sebulan itu 500 juta. Maka tetap saja. Karena rakosnya kan, Ada kesempatan dia itu korupsi-korupsi. Kurang akeh. Kurang akeh. Padahal kebutuhan dia untuk makan. Nyandang. Papan itu kalau sudah dibelikan semuanya sudah turam meludak meludak sudah meludak meludak kenapa dia masih terus itu sampai menerima barang-barang haram karena rakusnya rasa rakusnya yang membuat dia merasa tidak cukup sehingga pengen terus menampung walaupun itu barang yang haram akhirnya malah kemudian kecebros kecebros keceblos kemudian wa kifayatuhu lahum amatun wa khasun pencukupan Allah kepada manusia itu ada dua yang umum dan yang khusus Allah Al-Kafi Allah Aladat yang maha mencukupi lah pencukupan Allah kepada hambanya itu ada dua, ada yang sifatnya umum, yang sifatnya khusus. Wa amal amatu, ada pun yang amah yang umum. faqad kafat ala jami'al al makhluqat, wa qama bi wa imdadihha, wa idadihha li kulli makhluqat Adapun yang umum itu adalah Allah telah mencukupi semua kebutuhan para makhluknya, menegakkan yaitu pencipta penciptaan Allah pengadaannya kemudian apa yang menjadi kepada Allah memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan rezeki rezekinya disediakan oleh Allah semuanya dipenuhi. Apa yang menjadi kebutuhan urusan untuk melangsungkan kehidupan itu Allah cukupi. Ini adalah pencukupan Allah yang aman, yang sifatnya adalah umum. Dan Allah Subhanahu Wataala itu memberikan kepada manusia kecukupan dalam urusan makan, urusan minum, urusan apa yang mereka butuhkan untuk melangsungkan kehidupan di semuanya dicukupi Allah Taala sehingga manusia bisa melangsungkan kehidupannya ini al-kafi dengan makna yang amah pencukupan Allah terhadap semua kebutuhan hidup manusia sehingga mereka bisa melangsungkan kehidupan dengan nyaman wa'amma kifayatu al-khasah ada pun pencukupan Allah yang khusus adalah fakifayatul lilmutawakkilin pencukupan Allah terhadap orang-orang yang mereka bertawakal kepada Allah taala. Wa may yatawakkal 'ala Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga di hatutul akan tenang dan tenteram menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala dengan cara dia bertawakal tawakal itu dua rukun rukunnya dua kenapa ni kum? tawakal itu rukunnya dua apa? satu ahdul asbab yang kedua ini uh, tafilul amri Allah dua rukun tawakal itu satu ahdul asbab yaitu melakukan sebab mengambil sebab itu melakukan sebab kalau kita ingin kaya ingin punya pendapatan ia kerja ia kerja bukan begokok, kemudian jelingkrong melungker Allah Al-Qur'an Ta'ala mensyarahkan ke tangram bia ketika berbicara ketika berbicara burung ini law kun uh, la tatawakkalu 'alallahi haqqo tawakkuli la rasaka kum kama yazqud thair yakhudhu bitanan wa yaruhu uh, yakhudhu khimasan wa yaruhu wa yaruhu bitanan ee uh, kalau kalian bertawakal kalau, kalau dengan kalian tahu sebenarnya maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yahdu bitanan dia pagi-pagi itu dalam keadaan kempes temboloknya kemudian sorenya dia pulang sudah ada keadaan mondel-mondel dalam keadaan dia penuh tembolok itu, burungnya Nikum melungkar tang sarong nopo ngerembia, ngerembia. Ah, maka ada ungkapan Jawa, Nawanikum, opah mama ngerembia mama, opah harus opah, ye ya ini kerja keluar. Mengambil sebab Sehingga tidak boleh berarasan dengan takdir Tanpa mengambil sebab Ia adalah bukan ajaran Islam Contoh yang paling gampang Kalau kita ini pengin punya anak Terus kalau enggak nikah itu Mau keluar dari mana anaknya Ya kalau mempunyai anak Ya nikah dulu Kemudian jima Kemudian Allah akan berikan anak sehingga itulah asbab yang mesti dilalui sebabnya dengan cara begitu yang melakukan sebab saja belum tentu dia mendapatkannya baru setelah melakukan asbab dia taffidul amri Allah dia serahkan total urusannya kepada Allah Ta'ala itu yang akan membuat dia tenang kalau dia berhasil dia tidak akan sombong kalau dia gagal, dia tidak akan Stres, tapi dia Kembalikan urusan kepada Allah Ta'ala Demikian pula dalam kita beramal Sekalian kita juga mesti tawakal Agar amal kita Dibantu oleh Allah Ta'ala Sehingga betul, betul akan dilancarkan Allah dalam kita beramal Ini meskipun yang Kita sampaikan sudah habis waktu Kita Sudah menarik dengan Allah Al-Kafi dan Allah Al-Hasib maka di antaranya bahwandanya seorang hamba betul, betul meningkatkan tawakalnya total kepada Allah dan jangan ragu-ragu dalam beramal yang baik karena Allah akan merekap semuanya tanpa ada yang tertinggal dari amal-amal baik yang kita lakukan dan membuat kita tenang dengan tawakal kita kepada Allah karena Allah akan mencukupi segala-galanya